У воду і на берег упали сотні уламків, які згодом були зібрані спеціальною командою американських ВПС. Після цього аварійний НЛО засвітився, набрав висоту і разом з іншими полетів на схід. Жовтень. НЛО спостерігалися високо в небі під час битви за Москву. Листопад. Цивільний пілот Кеннет Арнольд, котрий пролітав у пошуках загиблого літака, його друга над каскадними горами в районі піку Рейнір, штат Вашингтон, США, спостерігав ланцюжок із дев'яти дисковидних апаратів. Вони лавіювали поміж гірськими вершинами зі швидкістю 2700 кілометрів на годину, на той час недоступної для земної авіації. Об'єкти мали розмір великого бомбардувальника. Своїм виглядом і рухами вони були схожі на тарілки, що стрибають по воді. Грудень. Президент України Степан Бандера підписав наказ про створення групи відунь 12, ВД 12 для детального дослідження уламків об'єкта, який потерпів катастрофу від зіткнення з українським бомбардувальником Ант-7 на півночі Одеської області. Внаслідок секретних досліджень встановлено, що об'єкт не створено якоюсь земною державою. І на уламках виявлено щось подібне до написів, які залишились нерозшифрованими. 1942 рік. Лютий. Розвідка ВМФ США за 120 миль на захід від Лос-Анджелеса виявила в небі більше десятка світляних об'єктів, що виглядали як мерехтливі сріблясті згустки світла. Поблизу берегової лінії повітряний підрозділ розділився на групи знизу висоту з 4 до 3 кілометрів. Об'єкти спостерігались і радарами, і візуально. Лютий. Понад 150 невідомих стріблястих об'єктів шерегами по 10-12 штук пролетіли над Соломоновими островами. Лютий. Президент України Степан Бандера отримав від генерал Хорунжого Лебеденап Надтаємний меморандум, розсекречений в 1974 році, в якому йшлося, що 25 лютого 15 невідомих об'єктів за розміром більші від звичайного літака зі швидкістю 300 кілометрів на годину з боку моря наблизились до Севастополя. І далі. Неідентифіковані бо не належали ні українській, ні турецькій армії. Як рівно ж, ні ВМФ, ні ті літальні апарати були обстріляні зенітними батареями 8-ї бригади морської піхоти ВМФ України між 3 годинами 12 хвилин та 4 годинами 15 хвилин. Підрозділи витратили 1430 снарядів. При цьому уточнювалося, що жоден з таємничих літаків збитим не був. Жодної бомби не було скинуто, і серед наших військ втрат нема. Свідками цього нальоту були тисячі мешканців міста, було зроблено фотографії, які невдовзі з'явилися в пресі. На світлинах ясно видно дивні дископодібні об'єкти. Пізніше, в 1947-1950 роках, подібні об'єкти було помічено також над Харком, Рівним, Січиславом та іншими регіонами України де в той час велися інтенсивні роботи зі створення космічних ракет та міжпланетних кораблів. Липень Об'єкт, схожий на ракету, 10 липня пролетів над Фінляндією. Протягом двох наступних тижнів польоти НЛО у вигляді циліндричних об'єктів, крилатих машин і вогнів бачили тисячі мешканців Швеції, Норвегії, Литви, Північної Росії. Липень Ша, штат Нью-Мексико. В результаті секретної операції виявлено уламки невідомого літального апарату і пошкоджені хижаками тіла чотирьох загиблих, з ростом близько 120 см, людиноподібних істот. Інженер Федеральної служби меліорації Грейді Барнетт, який 3 липня опинився одним із перших на місці аварії літаючої тарілки згодом розповідав я випадково проїжджав тими місцями, коли вогні мого авта відбилися від якогось великого металевого предмету. Це був дископодібний об'єкт 25-30 футів у діаметрі, 7-9 метрів. Поки видивлявся на нього, підійшли інші люди, почали розглядати мертві тіла, що лежали на землі.